Blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Filipeni 4 cu 5. Isus a zis, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11 cu 29. Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos. Marcu Ascetul Să biruim prin blândețe pe cei care ne-au ofensat, să-i câștigăm prin evlavia noastră, să lăsăm să-i pedepsească cugetul lor și nu mânia noastră, să nu uscăm un smochin care mai poate aduce roadă din pricina unui accident pe care răutatea sau invidia diavolului l-a produs, să nu ruinăm într-un mormânt o lucrare atât de glorioasă, și de importantă, Sfântul Grigorie de Nazians. Blândețea este cel din rod al bunătății, învățătură de credință ortodoxă. Cel ce ceartă are nevoie de o mai mare blândețe pentru a putea răbda lovitura dată de cel certat. 367. Dacă vrei să biruiești iuțimea câștigându-ți blândețea și îndelunga răbdare, adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, Sfântul Efrem Sirul. Răutatea se înmoaie și se potolește cu blândețea, iar nu cu altă răutate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă putem păcătui prin vreun exces, acela să fie blândețea, Sfântul Francisc de Sales. Asprimea pierde totul, înăcrește inimile, dă naștere urii și binele pe care îl face, îl face silit. Din potrivă, blândețea mânuiește inima omului după voie și o aduce după gândul său. Sfântul Francisc de Sales Prin bunăvoință și blândețe veți câștiga inimile oamenilor mult mai mult decât tot felul de cunoștințe, de lumini și de științe. Sfântul Ioan Gură de Aur Fericiți oamenii blânzi căci vor moșteni pământul, vor fi stăpâni peste inimile oamenilor, toate voințele vor fi în mâna lor, Sfântul Francisc de Sales. Blândețea vine dintr-un suflet mărinimos și dintr-o cugetare sănătoasă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Blândețea vine din dragoste, Sfântul Ioan Gură de Aur. Domnul Dumnezeu odihnește în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este scaun pentru diavoli. Sfântul Ioan Scărarul Blândețea este stâncă de care se sparg toate valurile grele ale vieții. Prin ea se întărește răbdarea, ușa înțelepciunii duhovnicești. Sfântul Ioan Scărarul Blândețea este așezarea nemișcată a sufletului, care rămâne același la cinste și la necinste. Sfântul Ioan Scărarul...